12. Харцизи Опівні подорожні виїхали на крутий схил. Прямо перед ними простяглося величезне урочище, серед якого біліла мазанка, темніло декілька рублених комор і невеликий загін для худоби. Біля мазанки зустрічала жердина колодязя журавля. «О, пане Вербовський, це ж хутір козака Тарана!» – крикнув Чіпка. «Добре, добре!» – промовив собі у вуса пан Вербовський. «Зараз до нього і завітаємо!» Через декілька хвилин вони в'їхали у ворота невеличкого хутора. Здається, нікого немає, спостеріг пан Вербовський, і справді, здавалося, хутір вимер. Було тихо, і тільки вітер із репінням хитав над копанкою зависле на жердині цебро. Може, хазій разом із іншими гречкосіями від москалів повтікали? запропонував свою думку Чіпка. Може, погодився пан Вербовський, і вирішив тут і перепочинемо. Вони спішилися. Чіпка повів напувати коней. Оксана заходилася діставати харчі сто років. А пан Вербовський про всяк випадок обійшов комору і мазанку. Здавалося, що господарі покинули хутір на швидкоруч, немов тікаючи від погоні. У коморах залишалося ще чимало припасів, з півмішка жита було розсипано по дерев'яній підлозі. Самі мазанці були перегорнуті ліжко, зірване зі стіни рядно, на столі залишився посуд. Давай, Оксано, швидше. прикрикнув пан Вербовський на доньку, біда відчувалася повсюди на цьому покинутому хуторі. Хазяйновитий Чіпка тим часом уже розпалив пічку, приніс Оксані води. І заходився прибирати на столі. Незабаром Оксана постелила рушники і почала виставляти миски. Пан Вербовський цим не переймався, а стояв на подвір'ї, хмуро озираючи степ навколо. «Ідіть же обідати, тату!» – весело покликала його Оксана, яка вже встигла скубнути Чіпку за чуприну. Пан Вербовський з сумом глянув на радісне обличчя доньки, похитав головою і пішов до хати. «Пан, мабуть, великий», – думав Чіпка, дивлячись на дорогі пістолі за чересом у Вербовського на коштовну шаблю, на грізне обличчя і багато черкеску. Втім, пан Вербовський гримнув на нього. «Чого стовбичиш біля стінки, як ляський пахолок? Я по молодості теж чимало січового хліба з'їв, так що сідай разом із нами!» Чіпка несміливо присів крізь столу на лаві, помолився і почав обідати. Вербовський їв повільно, тяжкі думи гнітили його чоло. Задумливо він... Задумливо він підняв очі і похолонув. Прямо над ним висів дерев'яний сволок. На ньому темнів вирізаний за козацьким звичаєм хрест. Посередині хреста жовтіли глибокі подряпини, ніби якийсь хижий і могутній звір полоснув стелю жорсткими пазурами. На подвір'ї перелякано заєржали коні і почувся гуркіт копит. Всі за столом здригнулися. Почулися гучні голоси. Пан Вербовський непомітно витягнув із-за череса пістоля і поклав їх собі на коліна. Чіпка помітив, що Оксана зблідла і посунулася ближче до батька. Сам малий озирнувся навколо, шукаючи годящої зброї. Не знайшов і вчепився у гаман. Двері розчахнулися, дивом не злетівши із петель. На порозі з'явився високий широкоплечий чолов'яга. На перший погляд чолов'яга справді нагадував січовика. Голова його була поголена, на ній вився густий розтріпаний оселедець, у вусі блимало велике золоте кільце. На повному покритому шаром пилу обличчі чорніли довгі вуса. Пилом просякнутий був і пишний старшинський кармазин з-під якого визирала зелена плисова сорочка. На широкому чересі висіла багата оздоблена шабля. П'ястуком пальця, якого прикрашали коштовні каблучки, козак стискував товстий канчук, що ним він час від часу хлопав по халяві сап'яного чобота. «Запорожець!» – полегшено зіткнув Чіпка. На відміну від малого, пан Вербовський ще більше напружився і спохмурнів обличчям. Відчув він небезпеку, якою віяло від недоброго погляду холодних примружених очей від хижи зігнутої, не лицарської постави гостя. Дещо позаду козака тупцював худий, рудобородий чоловік, одягнутий у синій драгунський мундир. А тим часом за ними в хату з співдесятка людей, які й здалеку не нагадували козаків. Одягнуті вони були не бідно, але весь одяг сидів на них, мов чужий. Був часом подраний, а де інде у рудуватих темних плямах. Всі вони були добре озброєні і з хижими обличчями. Здорові були господарі, немов би весело, сказав козак, але очі його ще більше звузилися, і рот скривився у жорсткій посмішки. Здоровий ти, перехожий, сідай бідати з нами, повільно мовив пан Вербовський. Я ж не один, бачиш, яка у мене ватага з собою, махнув канчуком на супутників козак. Вибачай, отамане, але для всіх нашого харчу не вистачить, прохолодно відповів на це пан Вербовський. Звуть мене отаман Волох, і я у цих степах господар. «А яка ж тебе лихоманка сюди занесла?» – здивовано спитав Волох, нахабно розглядаючи пана Вербовського і його супутників. Погляд його затримався на Оксані. Дівчина відчула недобре і зблідла, опустивши голову. «Та ще з такою кралею?» – встряв у розмову Рудобородий. «Ти скажи своєму пахалку, щоб язика притримав?» – суворо кинув атаман на… суворо кинув атаман у пан Вербовський. Прибульці зареготали. Отаман, ухмиляючись сів на лаву, витер спітніле і відповів. «Бачу ти в містах Україних забув, що у нас тут пахалків немає, а всі ми є товариство. На це пан Вербовський ще більш значно відрік. Я запорізький звичай степовий типовий законний згір за тебе відаю, а от ти щось не по січовому поводишся. «А я цього баріна знаю», – втрутився в розмову Родобороди і підморгнув Отаману бляклими синіми очима. Ще рік тому наш полк з під калігалу, вертаючись на постої у місті, стояв, то він офіцерів у своєму маєтку приймав. Знатний барін і не бідний. Мені цілковий пожалував, а це його донька. Я її душеньку ще тоді пригледів. Ватага знову зареготала. Тут уже шляхетська кров пана Вербовського не витримала, і він, прикусивши губу, підвівся, наставив на, на волохата рудого пістолі й прохрипів Бачу, що ви за птахи такі. Ану, забирайтеся геть, бо я вам голови враз рознесу. Та що ти, старшиного городова? "Невже не забув, як кремінь іскру здобуває?" глузливо проговорив атаман, харцизів, повільно підводячись. "Дивись, куля не галушка не проковтнеш", погрозливо сказав пан Вербовський, зводячи курки. "Хапай храптом раптом вигукнув атаман Волох, блискавично згріб долоний рушник зі столу і кинув у вічі пану Вербовському. Той поточився від несподіванки, тріснув курок і хлопнули два постріли. Одна куля вдарилася в білу стіну, вибивши велику сіру пляму, а друга влучила у груди здоровеному харцизу, що кинувся до них. Чіпка впав на підлогу під ноги натовпу, всі голосували і лаялися. Закипіла колотнеча, люто лаявся пан Вербовський, пронизливо закричала Оксана. Брязнули шаблі. Хлопець, дивом, не розтовчений грубезними чоботами, вилетів на подвір'я. Яскраве сонце засліпило його. Коли він продер очі, то побачив десяток коней біля конов'язі і людину, яка з закрученими попереду руками лежала прив'язана до сідла довгим арканом, із хати долітали розпачливі крики. Чіпка підхопив сокиру, що лежала біля порогу і кинувся назад. Хтось могутньою рукою підхопив його за шию одним ударом вибив сукиру. А ти що за Аніка воїн? гаркнув йому на вухо злий голос. Чіпка відчув, як пальці безжально стискують горло. Хлопець захрипів, в очах заблимали блискучі цятки. Його немов кошеня піднесли і закинули у світлицю. Пан Вербовський розпачливо відмахувався шабле від кількох харцизів. Волог кричав Не вбивайте його, він нам добрий викуп дасть. Хтось із зарізяків звернувся і тиснув пана Вербовського тупим кінцем ратища у груди, той вронив шаблю і впав. Із його рота потекла кров. Харцизи навалилися на нього і почали в'язати. Оксана ним самовито пручалась і дряпалась у руках Рудобородого. "Облеждівку, малюто!» – наказав йому отаман. «Що, отамане, собі найкращий дуван хочеш?» – люто захарчав малюта, схопившись за ніж. «От дурне!» – вишкірився отаман. «Вона нам ще згодиться!» – голос його забранів залізом. «Тут я керую!» Малюта вилаявся по московськи і вискочив на подвір'я. Оксану й пана Вербовського замкнули в коморі. Чіпку копнув під ребра якийсь харциз і наказав «Ну, хлопе, напоїш і нагодуєш коней, і квапся, якщо жити хочеш. Більше на нього ніхто не звертав уваги. Довелося чіпці знову набирати воду в догі ночі і носити овес для коней. Тим часом харцизи сіли за стіл, вмить заставивши його привезеними з собою їствами. Давай, цигане, на пагорб, слідкуй за степом, наказав отаман харцизів із чорною бородою. Той підвівся, прихопивши з собою добрячий оберемок сала і пляшку горілки і за хвилину погнав у степ. Попоївши, волох кивнув малюті і вийшов на подвір'я. Чіпка вже встиг впоратися з кіньми. Щось у залитому крові обличчі полоняника здалося йому знайомим. Нарешті він згадав – це був Німий, якого він іноді бачив у зимівнику і про якого казали, що він служить чорнояру у сухій балці. Тепер Німий, сильно покраєний канчуками і збитими ногами, лежав посеред подвір'я на сонці тихо стогнав ротом. Над кривавими плямами роїлися зелені мухи. Чіпка озирнувся на харциза, що дрімав із мушкетом на призьбі, набрав у кіш води і підніс до обличчя німого. Той стогоном відкрив набряклі віка і з вдячністю глянув на малого. Холодна вода потекла струмками по запиленому обличчю, німий почав судомно ковтати воду. Ти куди лізеш, малий, ти диви, який жалісний. Тяжкий чобут копнув Чіпку під ребра, і він упав, випустивши ківш. Вода вмить всмокталася в суху потовчену землю. Чіпка рачки відповз і забився у куток під тином. Харциз підхопив німого під паху і поставив на землю. Отаман сів на опецьок і холодно глянув на бранця. Ну, що, Сердего, скажеш, де чорноярові скарби заховав? Нещасний мовчки дивився очима, сповненими болю. На дибу треба сердешного, із удаваним жалем промовив рудий. А ми і так його розбалакаємо, просичав отаман і кивнув харцизу. Давай йому п'яте підсмажимо. Мовчазний харциз, одягнутий у подряпаний каптан, витягнув тесак і пхнув його лезом у вогонь грубки. Побачивши це, Німей смикнувся, і його обличчя вкрилося потом. «Що, страшно?» – посміявся отаман. «Ще й не так закрутишся, а ну кажи!» Німей жалібно замугикав. Харциз витягнув тесак край леза, якому став червоним, і пхнув його німому у босі ноги. Від п'ят пішов дим по Майдану, тхнуло горілим. Німей здалено закричав. Чіпці здалося, що його серце Зараз розірветься, він згорнувся, немов перелякане цуценя, і закрив собі вуха руками. «Ну що, покажеш, де скарби твого характерника?» – знов крикнув атаман. Голова Німого без сила звісилася на біг, очі поступово згасали. «Ну ти падлюко!» – закричав Рудобородий і почав щосили полосувати Німого канчуком. Від кожного удару канчуком полотняний одяг нещасно лопався, і там відразу запікалася кров. Німий раптом пронизливо крикнув, смикнувся в останнє і завмер. Отаман глянув на тіло, яке нагадувало посічений шматок м'яса, і кивнув харцизу в каптані. Викиньце стервав з подвір'я, той накинув на ноги німому зашморг, вскочив на коня і поскакав у степ, тягнучи волоком за собою тіло закатованого. Коли Чіпка розкрив очі, то побачив тільки широкі криваві плями на подвір'ї. «Ну що, товариство, перепочинемо трішки, а потім за пана старшину візьмемося». Отаман волок перехрестився і пішов до хати. І закралю його, додав малюта, озирнувшись на комору, де були зачинені пан Вербовський і Оксана. Зірочка, зірочка, зірочка. Побачивши таку смерть, мого перейнявся Чіпка великим страхом. Помітив він, що харцизи пішли з подвір'я і став крадькома пробиратися до комори, де були замкнуті полоняники. Але й тут угледів його охоронець, що комору вартував. Куди лізе, щеня. замахнувся він мушкетом на Чіпку. Хлопець немов юн, закрутився по подвір'ю, шмигнув у щілину під тином і у степ кинувся. «Тримай його!» – закричали харцизи. «Далеко не втече, там його циган перехопить!» – поблажливо махнув рукою малюта. А Чіпка щосили біг, плутаючись ногами в густих травах, і боліло йому серце, що знов не нагодився він своїм друзям. Згадав він суворого пана Вербовського і веселого Оксану і покотилися сльози з жерчей. «Встав Чіпка, далеко вже зеленіли». Дерева Таранового урочища, десь височіла могила. Де ж те трохи ридаючи закричав чіпка і побрів на вманя розмазуючи кулаками сльози по обличчю. Захотілося йому впасти і вмерти. Сонце вже сідало, блимнули останні промені з за обрією і повний місяць викотився на небо. Раптом декілька чорних галок піднялися з могили і крякаючи полетіли степом. Водночас з могили скотився вниз якийсь чоловік, стрибнув на коня і поскакав до хлопця. Чіпка перелякано застиг, вдивляючись у вершника. Встиг він розглядіти чорну бороду і блискучий довгий ніж у руці. Від цього дреминув чіпка, плутаючи полем, немов заяць від схортів. Циган швидко не здоганяв його. Вже відчував чіпка спиною хрупіння коня і свист вершника. Тікав він до невеличкого ярку, густо порослого деревами. Швидше, швидше, у рятівний лісок. Тут чіпчина нога втрапила у ховрашкову нору, і малий покотом полетів по землі. Коли ж підняв очі, прямо над ним крутився вершник. Майнула кінська грива, чорна борода, довге лезо, циган нахилився, намагаючи штрикнути хлопця ножем.